Розділ 18. Архидеякон Брабазон Коли міс Марпл, трохи засапана і досить стомлена, повернулася до золотого кабана, реєстратор підвів голову від своїх паперів і поквапився їй назустріч. Міс Марпл, тут вас чекає один чоловік, який хоче поговорити з вами. Це Архидеякон Брабазон. «Архидеякон Барбазон?» – спантиличено перепитала міс Марпл. «Саме так. Він шукає вас уже протягом певного часу. Він чув, що ви приїхали з цією екскурсією і хотів поговорити з вами, перш ніж ви поїдете далі або повернетеся до Лондона. Я сказав йому, що кілька учасників екскурсії повертаються до Лондона по обідньому поїздам але він дуже хоче поговорити з вами, перш ніж ви поїдете звідси. Я попросив його зачекати у кімнаті, де стоїть телевізор. Там спокійніше. У всіх інших місцях нашого готелю зараз багато шуму. Дещо здивована, міс Марпл пішла до вказаної кімнати. Архидеякон Брабазон виявився тим самим старим церковнослужителем, якого вона бачила на запокійній службі він підвівся і рушив їй назустріч міс Джейн Маркл так це моє ім'я чим я можу я архідиякон Брабазон я приїхав сюди вранці щоб провести в останню путь свого дуже давнього друга міс Елізабет Темпл «Розумію», – сказала міс Маркл, – «сідайте, будь ласка». «Дякую. Я справді сяду, бо здоров'я в мене вже не те, яким було колись». І він обережно опустився на стілець. «А ви?» – міс Маркл сіла поруч із ним. «То ви хотіли зустрітися зі мною, так?» «Я повинен...» пояснити вам, про що йдеться. Я знаю, ви не маєте найменшого уявлення, хто я такий. Але дорогою сюди я заїхав до лікарні в Керістауні і поговорив зі старшою медсестрою. Вона розповіла мені, що перед тим, як померти, Елізабет висловила бажання побачитися з однією зі своїх супутниць по екскурсії з міс Джейн Марпл. І міс Марпл навідала її і сиділа біля неї протягом того короткого часу, який їй залишилося жити. Він подивився на неї з якоюсь тривогою у погляді. «Так, – сказала міс Марпл, – саме так і було, хоча й сама була здивована, бо не розуміла, чому вона...» Захотіла побачитися зі мною. Ви її давня подруга? Ні, сказала міс я Марпл. Я вперше її побачила лише на цій екскурсії. Тому я й була така здивована. Ми обмінялися з нею деякими думками. Іноді сиділи поруч в автобусі. І, можна сказати, добре познайомилися. Проте мене здивувало, Чому вона захотіла побачитися зі мною перед самою своєю смертю? Так, так. Я можу вас зрозуміти. Вона була, як я вже вам сказав, моїм давнім, дуже давнім другом. Власне, вона записалася до цієї екскурсії, щоб побачитися зі мною. Я живу в філмінстері, до якого ваша екскурсія – приїде післязавтра, дай зробить зупинку. І ми заздалегідь домовилися, що вона навідає там мене. Вона хотіла поговорити зі мною про певні справи, у яких, схоже, я міг би їй допомогти. Розумію, сказала міс Марпл. — Ви дозволите мені поставити вам одне запитання? Я сподіваюся, вона не має інтимного характеру. Звичайно, міс Маркл, запитуйте мене про все, що вас цікавить. Під час однієї з наших розмов міс Темпл сказала мені, що вона поїхала на цю екскурсію не лише для того, щоб помилуватися історичними будівлями та знаменитими парками. Свої наміри вона описала не зовсім звичним словом. Сказавши, що поїхала на цю екскурсію, як на прощу. «Вона справді так сказала?» – перепитав архитеякон Брабазон. «Це цікаво. Цікаво і, мабуть, важливо. Тож я хотіла запитати у вас, чи проща, про яку вона говорила, могла означати саме той факт, що вона мала намір зустрітися з вами. — Гадаю, що так, — сказав архидеякон. — А тож, мабуть, вона мала на увазі саме це. — Ми з нею поговорили, — сказала міс Марпл. — Поговорили про одну дівчину. Дівчину на ім'я Веріті. Так-так, Веріті Гант. Я не знала її прізвища. Міс Темпл, якщо пам'ять Мені не зраджує, згадала про неї лише як про Веріті. Вереті Гант померла», – сказав архідеякон. «Вона померла вже чимало років тому. Вам про це відомо?» «Відомо», – сказала міс Марпл. «Так, відомо. Але міс Темпл розповіла мені і те, про що я почула лише від неї. Вона мені сказала, що Вереті була заручена із сином містера Райфайла. Містер Райфайл, мушу вам пояснити, був моїм другом. Саме містер Райфайл був такий добрий, що оплатив за мене екскурсію. Але він либунь хотів, тобто мав такий намір, щоб я познайомилася з міст Темпл під час екскурсії. Думаю, він сподівався, що вона зможе надати мені якусь інформацію. Якусь інформацію про Веріті? Так. Саме тому вона й хотіла побачитися зі мною. Вона хотіла, щоб я пояснив їй деякі факти. Вона хотіла знати, чому Веріті розірвала свої заручини із сином містера Райфайла. Веріті не розірвала свої заручини із ним, сказав архидеякон Брабазон. Я у цьому переконаний, абсолютно переконаний. Але міс Темпл не знала про це, чи не так? Ні. Я думаю, вона була спантеличена і глибоко засмучена тим, що сталося. І вона їхала до мене, щоб запитати, чому цей шлюб не відбувся. А чому він не відбувся? – запитала місць Маркл. Тільки не думайте, що я виявляю невиправну цікавість, бо я теж поїхала у цю екскурсію не просто так. Я не назвала б це ані прощою, ані паломництвом. Радше я схильна назвати свою поїздку місією. Мені теж треба знати, чому Майкл Райфайл і Веріті Грант не одружилися. Архидеякон зміряв її пильним поглядом. – Ви також причетні до цієї історії, – сказав він. – Бачу, ви теж причетні. Я причетна. Не стала заперечувати міс Марпел. Бо таким було посмертне бажання Райфайла-батька. і Він попросив мене з'ясувати істину. Я не маю причини, – не розповісти вам усе, що сам знаю, повільно промовив архідеякон. Ви запитуєте мене про те, про що хотіла б запитати мене Елізабет Темпл. Ви запитуєте про те, чого я й сам не знаю. Ті двоє молодих людей, міс Марпл, хотіли одружитися. Вони готувалися до одруження. Я пообіцяв обвінчати їх. Гадаю, вони хотіли тримати цей шлюб у таємниці. Я знав їх обох. Я знав ту любу дитину Веріті дуже давно. Я готував її до конфермації. Я мав звичай правити службі Божій у школі Елізабет на Великий Піст, на Великдень, на інші свята. То була чудова школа. То була... Чудова жінка, дивовижна вчителька з досконало розвиненим чуттям на здібності кожної з учениць. Вона знала, яка наука найкраще дається тій або тій. Вона вміла вивести кожну дівчину на ту дорогу в житті, яка була для неї найкращою і не примушувала їх робити те, Чого їм не хотілося робити? Вона була видатною жінкою і справжнім другом, а Веріті була однією з найкращих дівчат, яких мені коли-небудь доводилося бачити. Розумна, щира, вродлива. У дитинстві її спіткало велике нещастя. Вона втратила обох батьків. Вони загинули в авіаційній катастрофі, коли летіли літаком на вакації до Італії. Коли Веріті закінчила школу, її забрала жити до себе міс Клотільда Бредбері-Скот, яка мешкає тут, міс, якою ви, певно, знайомі. Вона була близькою подругою матері Веріті. Там живуть троє сестер, Щоправда, друга з них була одружена і жила за кордоном, і в той час тут мешкали тільки дві з них. Старша, Платільда, дуже прихилялася до Веріті. Вона робила все можливе, аби дівчина почувалася щасливою. Раз чи двічі возила її за кордон, знайомила з культурою та мистецтвом Італії. Ніжно її любила і дбала про неї. Думаю, що й Веріті любила її як рідну матір. Вона залежала від Клотільди. Сама Клотільда була жінкою освіченою і обдарованою глибоким інтелектом. Вона не примушувала Вереті вступати до університету, але, думаю, причина була в тому, що Веріті не прагнула навчатися. Вона більше цікавилася мистецтвом, музикою та іншими подібними речами. Вона жила тут, у старому маєтку, і, думаю, її життя було щасливим. Вона завжди здавалася щасливою. Природно я перестав зустрічатися з нею після того, як вона переїхала сюди, бо до філмінстера, де я служив у соборі, звідси майже 60 миль. Я писав їй на різдво та інші свята, і вона нагадувала про те, що пам'ятає мене щорічною різдвяною листівкою. Але я не бачив її доти, доки одного дня вона з'явилася до мене вже цілком дорослою дівчиною, разом із привабливим «Молодиком, з яким я також був трохи знайомий, сином містера Райфайла, Майклом. Вони прийшли до мене тому, що покохали одне одного і хотіли подружитися». «І ви погодилися обвінчати їх?» «Так, я погодився. Можливо, міс Марпл, ви подумаєте, що я не повинен був цього робити». Він уже відсидів два коротких терміни у в'язниці. Одне слово, він був схильний до кримінальної поведінки. Я був знайомий із батьком Майкла, хоч і знав його не так добре. І думаю, він робив для свого сина все, що міг, усе те, на що здатний чоловік із його вдачею. Він завжди приходив на допомогу Майклу знаходив для нього роботу, у якій той міг би досягти успіхів. Він сплачував його борги, платив за заподіяну ним шкоду. Він усе це робив. Але я не знаю. Ви гадаєте, він міг би робити для нього більше? Ні, сказав Архидеякон, не думаю. Я вже досяг вельми поважного віку і знаю. Людина має сприймати своїх близьких такими, якими вони є. Тобто, якщо висловитися в сучасних термінах, із тим набором генів, який визначає їхній характер. Не думаю, що містер Райфайл коли-небудь ніжно любив свого сина. Він виконував свій батьківський обов'язок щодо нього, але не більше. Він його по-справжньому не любив. І я не певен, що якби він любив його глибокою батьківською любов'ю, то це дало б якийсь результат. Найімовірніше, що це нічого не змінило б, а загалом стосунки між батьком і сином були складними. Хлопець не був дурний. Він був наділений певним інтелектом і певними талантами. І все було б з ним гаразд, якби він хотів, щоб із ним усе було гаразд, і докладав до цього, бодай, найменшу зусиль. Але треба чесно і відверто визнати, що злочинні нахили були притаманні йому від природи. Проте були йому властиві і дуже непогані риси характеру. Він мав почуття гумору, у багатьох ситуаціях показував себе великодушним і доброзичливим. Він завжди був готовий допомогти другові, визволити друга, якщо той потрапляв у халепу. Проте з дівчатами він поводився погано, ставив дівчину у скрутне становище, як то кажуть, а потім кидав її задля якоїсь іншої. Отже, до мене прийшли ті двоє, і я справді погодився обвінчати їх. Я розповів Веріті, розповів їй цілком відверто, за якого хлопця вона хоче вийти заміж. Але вона мені сказала, що він і не намагався її обманювати, він розповів їй і про свої проблеми з поліцією, і про все інше. Сказав їй, що, одружившись із нею, почне своє життя з нової сторінки. Усе зміниться. Я застеріг її, що такого не буде. Він не зміниться. Люди не змінюються. Він лише хоче змінитися. Але верить і схоже... Знала про це не гірше за мене. Вона визнала, що їй усе відомо про Майкла. І сказала, я знаю, яким є Майк. Я знаю, що він, мабуть, завжди таким і буде. Але я кохаю його. Можливо, мені вдасться допомогти йому, а можливо і не вдасться. Але я піду на цей ризик. І повірте, міс Марпл, мені часто доводилося зустрічатися з молодими людьми. Я обвінчав багато молодят, і я бачив, як одні шлюби закінчувалися повним крахом, а інші були успішними попри всі сподівання. Тому повірте, я завжди знаю, коли йдеться про справжнє кохання. Я відчуваю його. І помилитися не можу. Я знаю, коли двоє справді кохають одне одного, і я маю на увазі не тільки плотське кохання. Сьогодні дуже багато говорять про секс, приділяють йому надто велику увагу. Я зовсім не хочу сказати, що в плотському коханні є щось погане. Я ніколи не сказав би такої нісенітниці. Але секс не може замінити кохання. Він супроводжує кохання, але сам по собі ніколи не приведе до успіху. Кохати – це, якщо мовити словами нашого християнського шлюбного обряду, означає бути разом і в щасті, і в нещасті, і в бідності, і в багатстві, і у хворобі, і у здоров'ї. Саме про це ти повинен думати, якщо кохаєш і хочеш одружитися. Ті двоє кохали одне одного. Кохали тим коханням, яке триває, поки закоханих не розлучить смерть. І на цьому, сказав архідіякон, моя історія закінчується, я не можу нічого вам розповісти далі, бо не знаю, що сталося. Знаю тільки, що я погодився виконати їхнє прохання і зробив необхідні приготування. Ми домовилися про день, про годину та про місце, де мала відбутися церемонія. Можливо, я припустився помилки, коли погодився на те, щоб наша домовленість залишилася у таємниці». «Вони не хотіли, аби хтось довідався про їхній намір?» – запитала міс Марпл. «Ні, не хотіли. і не хотіла, щоб хтось про це знав. І я майже переконаний, що Майкл теж не хотів. Вони боялися, що їх зупинять. Думаю, крім кохання, Веріті також підштовховувала бажання втечі. Бажання цілком природні, я вважаю, з огляду на обставини її життя. Вона рано втратила батьків, що були її природними охоронцями. Вона стала жити зовсім новим життям після їхньої смерті, у тому віці, коли дівчина-школярка неодмінно мусить кимось захоплюватися. Предметом такого захоплення може бути просто вродлива вчителька, незалежно від того, чи це вчителька фізкультури, чи вчителька математики, або якась дівчина старшого віку. Такий стан здебільшого не триває довго. Він є лише неодмінним і природним етапом життя. Далі ви переходите до наступного етапу, коли приходить усвідомлення того, що ви потребуєте якогось доповнення у своєму житті. А таке доповнення можуть дати лише стосунки між чоловіком і жінкою. І тоді ви починаєте шукати собі пару, шукати людину, яка буде вам потрібна у вашому житті. І якщо ви будете мудрою, то не станете квапитися, бо друзів у вас може бути багато, але вам конче треба знайти, того справжнього, того єдиного, принца, який існує для кожної дівчини і про якого розповідають дітям старі няньки. Клотільда Бредбері Скотт надзвичайно добре ставилися до Веріті. І для Веріті вона, певно, також була тим, що ми називаємо ідеалом. Як жінка вона була справжньою особистістю. Гродлива, розумна, цікава. Вгадаю, Веріті обожнювали її і ставилася до неї з тим захватом, який ми називаємо романтичним. Маклотільда, безперечно, любила Веріті як рідну дочку. Ось так Веріті досягла віку зрілості в атмосфері любові і обожнювання. Вона жила надзвичайно цікавим життям в оточенні людей і предметів, що стимулювали її інтелект, то було щасливе життя, але я думаю, потроху вона почала розуміти, хоч, можливо, це розуміння було цілком підсвідомим, що в ній народжується бажання втечі, втечі від такого надміру любові, втечі невідомо, у що і невідомо куди. Однак вона зрозуміла, куди хоче втекти, коли познайомилися з Майклом. Вона хотіла втекти в ту дійсність, у якій чоловік та жінка разом створюють наступний етап свого життя у цьому світі. Але вона знала, що ніколи не зможе переконати Клотільду в серйозності та правдивості своїх почуттів. Вона знала, що Клотільда – ніколи не погодиться схвалити її взаємин з Майклом. І, боюся, Клотільда таки мала слушність у своєму ставленні до нього. Тепер я це знаю. Він був не тим чоловіком, якого потребувала Веріті. Дорога, на яку вона звернула, привела її не до щастя та більш Наповненого життя. Вона привела її до потрясіння, болю та смерті. А мене, міс Марпл, скажу вам, терзай відчуття провини. Мої наміри були добрими, але я не знав того, що мусив би знати. Я знав Веріті, але я не знав Майкла. Я розумів бажання Веріті зберегти свій намір у таємниці. «Бо я знав, якою сильною особистістю була Клотільда Бредварі-Скот. Вона мала такий сильний вплив на веріті, що могла переконати її відмовитися від шлюбу з Майклом». «То ви думаєте, що саме так вона і зробила? Ви думаєте, Клотільда розповіла їй досить про Майкла, що у неї зникло бажання одружуватися з ним?» Ні, я так не думаю. Веріті розповіла б мені, якби все сталося саме так. Неодмінно розповіла б. Що ж насправді сталося в той день? Я ще не розповів вам про все до кінця. День був призначений. Була призначена також точна година і місце. Я їх чекав. Я чекав нареченого і наречену, які не прийшли, які навіть не надіслали жодного слова пояснення, не попросили пробачення, нічого. І я не знав, що сталося, і не розумів, у чому річ. Я так ніколи і не зрозумів, чому вони тоді не прийшли. Це й досі, здається мені, Неймовірним, Хочу сказати, мені здається неймовірним не те, що вони не прийшли, а що вони мені нічого не пояснили, не написали жодного рядка. Саме тому я сушив собі голову і сподівався, що Елізабет Темпл перед смертю, можливо, розповіла вам що-небудь, передала через вас якесь послання для мене. Якби вона знала або відчувала, що помирає, вона могла б щось переказати через вас мені. Вона бажала здобути якусь інформацію від вас, – сказала міс Марпл. Саме тому вона і хотіла відвідати вас. Я певна, що саме тому, Матош. Так воно, мабуть, і було. Мені здається, що Веріті нічого не сказала тим людям, які б могли зупинити, тобто Клотільді та Антеї Бредбері Скотт, та поза як, вона завжди була дуже віддана Елізабет Темпл, а Елізабет Темпл завжди мала на неї великий вплив, я думаю, вона могла надіслати їй листа і повідомити у ньому якусь інформацію. «Мабуть, вона так і зробила», сказала міс Марпл. «Тобто надіслала їй якусь інформацію?» «Інформація, яку вона повідомила міс Темпл», пояснила міс Марпл. Свою думку полягала в тому, що вона має намір одружитися з Майклом Райфайлом. Міс Темпл знала про її намір» адже вона розповіла про це мені. Вона сказала, я знала дівчину на ім'я Веріті, яка хотіла одружитися з Майклом Райфайлом, а єдиною людиною, від якої вона могла про це довідатися, була сама Веріті. Веріті, певно, написала їй або повідомила про свій намір якось інакше. А коли я запитала міст Темпл, чому ж вона не одружилася з ним, Елізабет мені відповіла. Вона померла. «У такому разі ми заходимо в лухий кут», – сказав архидеякон Брабазон. Він зітхнув. Елізабет і я знали лише ці два факти. Елізабет знала, що Веріті хотіла одружитися з Майклом, а я знав, що ті двоє мали намір Одружитися, що вони домовилися зі мною про це і повинні були прийти до мене в призначений день і час. Але ні наречена, ні наречений так і не з'явилися до мене і не надіслали мені жодного слова. І ви не маєте найменшого уявлення про те, що з ними сталося, запитала міс Марпл. Я не маю найменшого сумніву у тому, що ані Веріті, ані Майкл не відмовилися від свого наміру і не порвали свої стосунки. Але щось же мало між ними статися. Можливо, щось таке, що відкрило Веріті очі на певні риси характеру та особистості Майкла, яких вона раніше не помічала, або про які нічого не знала. Це малоймовірне припущення, бо в такому випадку вона мене про це повідомила б, вона не змусила б мене марно чекати їх, щоб здійснити над ними обряд святого вінчання. Адже це була дівчина з чудовими манерами, добре вихована. Вона обов'язково Повідомила б мене. Боюся, тільки одне могло їй завадити. «Смерть», – сказала міс Марпл. Вона пам'ятала, як це слово пролунало з вуст Елізабет Темпл. Наче удар великого дзвона. «Так», – зітхнув архидеякон Брабазон. «Смерть». «Любов!» – замислено промовила міс Марпл. «Ви хочете сказати...» – він завагався. «Це сказала мені міс Темпл. Я запитала в неї, що її вбило. І вона відповіла – «Любов!» І додала, що «любов» – найстрашніше слово у світі. Найстрашніше слово. «Розумію». Сказав архідеякон. Розумію, або мені здається, що розумію. І які ж ваші висновки? Розколота особистість? Зітхнув він. Щось далеко неочевидне для інших людей, якщо вони не мають спеціальної підготовки, яка їм допомагає спостерігати це явище. Стівенсон. Не вигадав Джекіла і Гайда. Вони існують в реальному світі. Майкл Райфайл був, він мусив бути шизофреником. Він мав роздвоєну особистість. Я не дуже розуміюся на медицині, не маю досвіду у психоаналізі. Але Майкл Райфайл певно був наділений двома ідентичностями. Одна – добрий, приязний хлопець, який прагнув щастя і міг розбудити любов до себе. Але була у нього і друга особистість – людина зі спотвореною психікою, яка, можливо, не дуже ясно усвідомлювала, чого їй хочеться, і прагнула вбити, але не ворога, а найдорожчу йому людину – і ось так він і вбив Веріті. Мабуть, не розуміючи, ані чому він її вбиває, ані що для нього означає її смерть. Існують жахливі, моторошні речі в нашому світі, психічні химери, ментальні захворювання або спотворення мозку. Я можу навести один дуже сумний приклад із життя моїх парафіян. Дві старі жінки, що давно вийшли на пенсію, жили разом. Вони подружилися ще тоді, коли були десь на службі. Вони здавалися цілком щасливою парою. Але одного дня одна з них убила іншу. Вона покликала до себе свого старого друга, вікарія її парафії, і сказала йому «Я вбила Луїзу, це дуже сумно» але я побачила, як диявол визирає крізь її очі і зрозуміла, що Бог наказує мені вбити її. Такі події іноді вселяють розпач і вбивають бажання жити. Люди запитують себе, чому це сталося, як і навіщо. А проте одного дня все стає зрозуміло. Лікарі знаходять або відкривають якусь спотворену хромосому, або ушкоджений ген, якусь залозу, що або діє надто активно, або перестає діяти. «То ви гадаєте, все сталося саме так?» – запитала міс Марпл. «Хай там як, а це сталося. Я знаю, тіло знайшли лише згодом, веріті просто зникла. Вона пішла з дому і не повернулася. Але це, певно, сталося саме тоді, у той день, коли ви на них чекали. Потім відбувся суд. Тобто вже після того, як було знайдене тіло, коли поліція нарешті заарештувала Майкла. Поліція, як вам певно відомо, одним із перших викликала його на допит. Його бачили з дівчиною, а її бачили у його машині. Слідчі весь час були переконані у тому, що саме він той чоловік, якого вони шукають. Він був їхнім першим підозрюваним, і вони ніколи не переставали підозрювати саме його. Були допитані і інші молоді люди, які знали веріті. А про те... У кожного було алібі, або не вистачало доказів, щоб довести його провину. Вони не знімали своєї підозри з Майкла і ось нарешті знайшли тіло. Дівчину було задушено, а її обличчя розбито до невпізнання. То був справді божевільний і шалений напад. Він не був психічно здоровий, коли бив її по голові і обличчю. Можна сказати, що Огайт переміг у ньому. Міс Марпл здригнулася. Архидеякон провадив тихим і сумним голосом. А проте навіть тепер я іноді сподіваюся і відчуваю, що її вбив Якийсь інший молодик. Хтось, хто був безперечно психічно хворий, хоч ніхто і не здогадувався про це. Можливо, чужинець, із яким вона випадково десь зустрілася. Чужинець, що запропонував підвезти її в машині, а потім він похитав головою. Могло статися саме так сказала міс Марпл. Майкл справив дуже погане враження у суді, сказав архидеякон. Він брехав по-дурному і безглуздо. Він збрехав, коли його запитали, де стояла його машина. Вимагав від своїх друзів, щоб вони підтверджували його неможливі алібі. Він був наляканий. Він нічого не сказав про свій намір одружитися з Веріті. Певно, його адвокат вважав, що це тільки ускладнить його становище. Присяжни подумають, що вона примушувала його одружитися, а він цього не хотів. Це було давно, і я вже не пам'ятаю усіх подробиць, але докази проти нього були неспростовні. Він був винний, і було видно, що він винний. «Тож ви повинні зрозуміти, міс Марпл, чому мені так гірко і чому я почуваюся таким нещасним. Я припустився великої помилки, я заохотив чудову і милу дівчину піти на зустріч своєї смерті, бо я погано знав людську природу, я не зрозумів, на яку небезпеку вона себе наражає. Сподівався» що якщо вона відчує страх перед ним, якщо раптом довідається про щось дуже погане у ньому, то скасує свою обіцянку одружитися з ним і прийде до мене і розповість мені про свій страх, про те, що довідалося про нього. Але нічого такого не сталося. Чому він убив її? Тому що довідався про її вагітність? тому що на той час знайшов собі якусь іншу дівчину і не хотів, щоб його примусили одружитися з Веріті. Я в це не вірю. А може, була якась зовсім інша причина? Скажімо, він убив її тому, що вона раптом стала його боятися, відчула, що їй загрошує небезпека від нього і порвала свої стосунки з ним. Можливо, Саме це розбудило його гнів, його лють, і штовхнуло його на насильство, на вбивство? Я не знаю. І ніхто не знає. «Ви не знаєте?» – перепитала міс Марпл. «Але ви досі знаєте і вірите в одну річ, чи не так? Що ми маєте на увазі під словом «вірите»?» «Ви застосували його в релігійному розумінні?» «О, ні», – сказала міс я Маркл. «Я зовсім не про це подумала. Я думала про те, що у вас, чи, може, мені так здається, живе дуже сильна віра в те, що ті двоє кохали одне одного, що вони справді хотіли одружитися, але щось перешкодило їм це зробити». Щось таке, що закінчилося її смертю. Але ж ви досі переконані у тому, що в той день вони прийшли до вас, бо хотіли одружитися. Ви маєте цілковиту рацію, моя Люба. Так, я досі вірю у двох закоханих, які хотіли одружитися, які мріяли бути разом і в щасті, і в нещасті і в бідності, і в багатстві, і у хворобі, і у здоров'ї. Вона кохала його і була готова бути з ним чи на добро, чи на зло. Але сталося так, що, поєднавшись із ним, вона себе прирекла на зло, і воно принесло їй смерть. «Не втрачайте своєї віри», – сказала йому міс Марпл. Думаю, я теж у це вірю. То що ж у такому разі сталося? Я ще не знаю, сказала міс я Маркл. Я не можу бути цілком певна, але, думаю, Елізабет Темпл знала або почала здогадуватися про те, що відбулося. Вона сказала, яке це жахливе і моторошне слово. Любов. Тоді я сприйняла її слова так, що через кохання Вереті заподіла собі смерть, бо вона щось довідалася про Майкла, що обурило її до глибини душі, але її смерть не настала внаслідок самогубства. «Ні», – сказав архідиякон. – «то було не самогубство. На суді…» пошкодження були описані дуже детально. Самогубець не може так спотворити собі обличчя. "То був жах", сказала міс Марпл. "Справжній жах, але неможливо зробити таке з дівчиною, яку ти кохаєш, навіть якщо ти і убив її від надміру почуттів, чи не так? Задушити її ти ще можеш" Але ти не битимеш по обличчю та голові ту, яку кохав. Вона прошепотіла. Любов, любов, яке жахливе слово.